Cómaros Verdes Petiscos radiofónicos do IES de Melide Cómaros Verdes Cómaros Verdes Cómaros Verdes Cómaros verdes. verdes Bo día, familia Comareira, que cada semana poñedes a orella para enterarvos do que este cuarteto ven aquí a contarvos A actualidade máis fresca do Instituto é moito máis Somos Rachel Facorro Hola Say hello Emma Calvo Bo De Taboada E Olaya Linares Hola Boas É un servidor E nada, encetamos a semana do Entroido Veña festa que xa era hora Sobre iso falaremos neste programa, especialmente na sección da Palabra da Semana, pero tamén sobre outras citas da nosa intensa axenda de actividades. No espazo do alumnado, hoxe toca regueifar e na sección Ciencia, xa que estamos a voltas coa festa, falaremos dun hábito moi pouco saudable. Por último, coñeceremos un pouco máis sobre o grupo galego que só estes días no Instituto, Socram. Son moitos anos nisto Xa vai dunha década Non o tiña previsto Vai xei que non acabará Non rematará Benvidas unha semana máis A xenda semanal do noso IES Estamos no tempo de entroido E eh? como nos gusta máis a festa Que aos garzúos o maravilloso queixo Falarei un bocacho sobre como o celebraremos aquí Pero primeiro toca os recreos activos Que seguirán acollendo o torneo de badminton Que xa remate estes días Oh, oh. oh. Oxe lunes xogan seus últimos partidos e Para maña martes ter a gran final Na que se elixirán as próximas promesas do deporte Que en algún momento da historia Conseguirán ou non Desbancar internacionalmente as rápidas de whatever Bueno, bueno, bueno Supoño que xa vos falarían do torneo de Paddington ¿Dobres o individual? Si no te gusta jugar o badminton, igualmente puedes ver los partidos en los recreos. ¡Anímate! ¡Anímate! Agora, votando a Canceladoís para fora, esta semana irán ata as instalacións de Xenética Fontao os do ciclo superior de Gandaría. Xente que dá bastante enveixa porque xa visitaron empresas como a Casa Grande de Xanceda que ten uns yogures riquísimos. E por último, en cantas actividades educativas dentro do centro, o alumnado de 1º Bacharelato A e 2º Bacharelato A de Ciencias asistirán, como non, a unha charla por sobreciencia. O meu preço eso si sí, a miña música terá valor que ti lle deas per se veña a currar, non me puteas, son miñas lentellas. Eh fronte... bueno, chegou o momento de falar da troula. Estes primeiros días da semana imos cantando para a gran festa de do venres porque me quis back uh, uh, uh, Venga. Este é a mellor época do ano, cando podes andar feito unha defesa polo mundo adiante porque ninguén che pode dicir nada e que das vergoña. Entroido, que máis dará? Pero iso é como basti sempre, Raquel eh, Así que, por favor, cumpride <risas> os mandatos do Meco O que non sabe de estilo eh, Que escoitei que non ten piedade Cos que non lle facedes caso o que pide E recordade que se podedes Ide acumulando cada día os accesorios O que sabe Deus que nos vai ordenar poñer en riba <risas> Bo día a todo o instituto Temos algo importante que dicirvos Ao 9 de febreiro celebramos o entroído no IES de Melide. Animadevos a participar coa vosa clase no concurso de disfraces. E tamén no de talentos. Queremos ver as vosas maiores virtudes. Seguro que será moi divertido. E agora ben Benres, o res contando con que todo o mundo debería vir con as súas peores pintas para a festa rachada, pois teremos iso, festa rachada durante tres horas. Que tolemia, pero que vengo o vimos pasar. A organización será da seguinte maneira, máis ou menos. Haberá concurso de disfraces e concurso de talentos. Se participades na categoría de disfraces, non é necesario nin cantar, nin bailar, nin cousas espectaculares. Solamente necesitades desfilar con un pouco de gracia para poder conquistar o xurado que xa de bondo. E, se pola contra decidistes participar non de talentos Pois, home, algo máis saberá que facer A parte de desfilar Ven montar un espectáculo teatral Cantar, bailar, tocar algún instrumento Fazer unha algunha demostración. Vamos, sacar o artista que tedes dentro Juro. Que se pudran os piratas como Francisco Gil de Xana Aqui luchos es por como Nani García Que viva xente que le tou en E compre salientar isto é moi importante que se premia potentemente a participación de cantos máis membros do grupo clase mellor, porque tamén temos que celebrar a convivencia e integración, que sempre é unha boa ocasión para facelo. E xa vos adiantamos que o corpo de profesores e profesores non vai quedar sen dar a nota tamén, así que animadovos. E nada máis, a desfrutar da troula, pero sempre seguindo a IES de Melide no Instagram. xente, eh, resíntese, e cando marchan as nubes todo cristo, movilízase, saen as ruas rayolas como walking dead, batos de serotonina, hai que comer, vitamina B para non ser, deprimir, elo e dar, contra o invierno que xa chega como a John Neve, caia, chu, desarrolla moñan chupa, caia, chu, desarrolla moñan chupa, e xe super mantra, e de novo malas novas xe, Chega agora o espazo do alumnado, esta nova sección que estreamos no 2024 e que tan felices nos fai. Desta volta escoitaremos o alumnado de primeiro ESO B regueifando, eh, trátase dunas coplas de regueifa que prepararon co gallo do día escolar da non violencia e da paz, e que cantaron o pasado martes 30 de xaneiro na biblioteca daqui do instituto. Eles a elas son Iris Sánchez, Aitor Carreira, Xoel Castro, Yerai Castro, Pablo Fernández, Iván Carracedo, Iker Sánchez, Claudia Cajide e Asier Iglesias. Oide, oide. Oxe 30 de Xaneiro, celebrase algo especial, o día contra a violencia no que a xente é cordial. Nos estamos regueifando, porque o día da paz, se vos gusta regeifa convido vos a escoitar. Aqui estamos galeguiños, lembrando o día da paz, todos xuntos con la edicia, este día hai que lembrar. Somos doies de Melides, somos os máis pequerechos, pero non por tal noticia somos menos regueifeiros. Somos dun lugar pequeno, nas entrañas de Galicia, temos nos que querer todos con amor e con ledicia. Hoxe 30 de Xaneiro, ten paz e tranquilidade, con cariño e amor e con moi poca maldade. Cada 30 de Xaneiro, Os rapaces e rapazas traballamos nas escolas con grandísima peganza. Este día é importante, nunca se pode esquecer, polo no xo bon presente unha festa a merecer. O seu símbolo é a pomba. devemos la ter en conta, neste día celebramos festa na nosa escola. Aquí desaprender un sentimento de paz, que todo mundo sabe xa adulto ou rapaz. Esta regaifa explica que non haxa máis violencia, face de casa a regaifa e probada a convivencia. Como é o día da paz, nos queremos regaifar, para que non haxa guerras que deixen xa de matar. Eu xa estou bastante farta, destas de guerras en remedio, moita xente está morrendo xa non queda máis aprecio. O amor é moi bonito, pero a guerra non o é. Oxalá cabe pronto e que a terra quede en fé. Oxalá a guerra pare, pois non trai máis que problemas. É mellor que a paz veña e que goberne a nobreza. Seguindo co que estábamos, este día importante. Tanto novos e maiores loitaremos cara adiante. Non quero máis malos tratos. Se non todo contrario, eu quero paz infinita porque é moi necesario. E aquí remato o conto, regueifeiros, regueifeiras, que veñen tempos millores e que aparrenen nas terras. Ata aquí chegou todo, espero que vos gustara, xa se acabou o conto cumpride coa regueifada. Que maravilla, eh? si, pues sí, Que orgullo do alumnado do de primeiro des Que vengo a fan, son unha manada Que voas e que voas son so, Estamos un primeiro des este ano Estamos moi orgullosos Seguimos Claro que sí, comareiros e comareiras Que viva un troido e siga Tal é eh, como se verra nos altos dos xenerais Moi típicos da zona do DC aínda que escoitei que por terras de Melide tamén hai tradición de xenerais, cabaleiros e madamas ou os antroidos, figuras grandes de palla que vestían e caracterizaban para logo queimar o martes de antroido. Pois sí, amiguiños e amiguiñas, xa estamos metidos de cheo na época máis trouleira do ano, ou antroido. Trátase de quitar a máscara que levamos todo o ano e disfrazarnos con outra que, en certo modo, deixe sair a versión máis falcatruira de noso. Algo así como unha liberación de pulsións atávicas moi apegada ao mundo pagán. Secha como sexa, o caso é pasalo ben. E por iso, a palabra desta semana é esmorga. Seguindo a nosa imprescindible colaboradora semanal, a señora dona Rag, este termo définese do seguinte xeito: substantivo feminino, cuxa primeira acepción é diversión buliciosa e esaxerada. Por exemplo, pasou toda a noite desmorga. De como sinónimos, ollo o dato, temos: algueirada carallada, chola, festa, foliada, gandaina, rexouba, este é moi bonito, por certo, Riola, ruada, troula, trouleo e xolda. Confróntese garulada como a Rachel que é unha que é unha garula. <risa> te quero, que que Rachel. Non que no, no <risa> vou poder ningún comentario porque tería que estar censurado, entonces vou bueno, evitarse. We love you. Creem, creemos, Pero a ver, solemos meternos coa xente que queremos. Sí. Entón, a ya, Raquel. Venga, vamos, Raquel. Una, no, a porque, porque me ten que censurar, entón paso. Pero ¿Ves? gracias por esas palabras, ¿eh? Seguimos. A seguinte entrada do dicionario Respeto a esta palabra é eh, comida abundante que toman varios amigos xuntos, que tamén nos gusta moito isto último, verdade, comareiras? Bastante, Bastante. Xuntarse con amigos, Muchísimo. sobre todo e alrededor... con amigas tamén Perdón, con amigos, con a ami... mí, a ver. Eh, cos alrededor... profesores e cos profesores tam. cos profesores e cos <risos> profesores eh, eh, ao redor dunha mesa para comer e despós alongar a sobremesa todo o que fai a falta pois pues é o mellor do mundo o exemplo proporcionado é xuntábanse os xaves a noite para faceren unha morga. Aproveitamos para meter aquí unha pequena cuña literaria Trátase dun clásico da literatura galega Escrito por un dos nosos autores máis representativos Eduardo Blanco Amor Estou a falar da obra A Esmorga Unha historia na que tres amigos pasan unha noite inteira de esmorga Que non acaba precisamente ben Non vos fago spoiler para que así aleades E por certo, as esmorgas, como todo na vida Con sentidiño para non rematar tan mal Como os protagonistas deste relato Cibran, Xancinho É a Radio Milhomes. Por certo, se queredes tamén velo en formato audiovisual, tá hai ben. unha película das morgas dirixida por Ignacio Vilar. Si, sí, señor. Eh, eu muy sempre ben. recomendo leo o libro, uh -huh. sí, pero unha vez que o leades, pois pues, se queredes ver a peli tamén está, está moi ben. Está moi As morgas sí que ven agora. redobre de tambores, por favor. por favor. Evela, aquí tedes o que viñades buscando O chiste semanal malísimo, Escrito, como é hai a letra 46 dous parágrafos Unha cousa tontísima, pero Ibai como Por eso non vai gustar, venga Sabedes quen era a atriz cómica máis festeira de todas? Que dió la teña na gloria Ibai Pois pues claro, non era ut... <risa> o... <Oi. risa> a, a, a, tra, a trajant método A, a viuse que é malísima, pero bueno Xoliches sí. Teño que de volver pois pues claro, non era outra que Lina Esmorgan. <risa> <risa> é boa, miha justa, <risa> ves? A ver, quería facer un unha nota ao pé antes de que empiece a súa sección de ciencia EMA. Bueno, que... primeiro temos aínda a fé eh co Biblia, eh? Ah, perdón, perdón. Pois efectivamente, antes de antes de que Aixe fale, Pois estás Morga Gonzalo. E é que claro, ver? nós estamos como somos eh, millennials, pero claro, estamos queremos este programa A súa audiencia pretende que sexa ao alumnado do noso centro que é xeración Z. Claro, fixen un chiste que nos rimos moito cos chistes estes ou non nos rimos, pero coñecemos a persoal, que é a Lina Morgan. Escadra hai moitos, eu diría que millennials, moitísimas. igual hai moitos millennials igual, son pouco a coñecen, imagínate a xente do instituto que non teñen nin idea de quen é Lina Morgan. Ana, persoal, non repeté, ChatGPT. Efectivamente, Lina Morgan é unha atriz cómica eh, do século pasado, bueno, faleceu neste, pero eh, a súa traxectoria profesional desenvolveu no, no século vale pasado ina eh, que bueno, que é interesante coñecela, non? Esquivo teatro, televisión, cine, é ¿sí? eh, unha, unha atriz unha prolífica <risa> esto... eh, para facer pois pues, esa anotación para que nos saiba. Zapatos, farrapos, aves, cantas tetas fartos de farrampos que puseche son a vez, cantas bagas dez. Cantos granxas virtuais, cantos amigos no Facebook xa suban cando cae, cantas bagas Cantos cartos deslo no banco, canta chopa che chupo final de mes, ese cochazo, cantas. Vacas... Bo día, fé. Bo día. Aquí estamos, amareiros e eh? comareiras. Aquí ves un día máis, a semana pasada non nos acompañaches, non, non porque non estiven aísa hora. Bueno, non pasa nada. Bueno, Estamos de volta. eso é. é que nos va a recomendar xe, bueno, a ver, pues, hoxe. Traio dúas este... recomendacións eh, que son novidade tamén no, no expositor da biblioteca. Eh, Unha obra que se chama Furia de María Reimóndez que ven eh, ser pois como podemos enfrontarnos a dor eh, e a perda. E... Eh, uh -huh. Através precisamente de un achado moi bo que é un recurso fabuloso, que é o boxeo para evitar así golpes eludibles. Mm -hmm, e, o segundo é unha novela xaponesa que que se chama La biblioteca de los nuevos comienzos. É unha traducción eh, que está en castelán e que é de Michiko Aoyama. E, é unha loa figura deses bibliotecarios que despois de irnos coñecendo ben, aos lectores e as lectoras, pois ofrécennos nos unha, unha historia sempre á carta. É dicir, entregan-nos aquilo que eles ven saben que nos vai gustar. Uh -huh. no? Pois esas dúas son as recomendacións. Pois aí que dan esas recomendacións tamén para este tempo de entroido, que non todo uh -huh. vai ser esmorga. Teremos que descansar claro, un pouco, claro. ler, xa que temos uns días de vacacións. Uh -huh. Moitas grazas, Fe, ata o próximo día. Veña, ata a próxima. Chao, chao. Este era unhame que vivía nun pipote De nome de Iroxines, sabio retranqueiro Desfiso, sedo, liso, renegou da súa gote Nin casa, nin esclavos, nin luso que deixe cheiro E foi tempos antigos dos clásicos gregos E todos os filósofos viñan colo rego E agora vai e o nome un fenómeno A síndrome antagónica Desde presente a xente Pois imos seguir de parranda, pero neste caso Imos tratar de ser xente de ben E non deixarnos guiar polo ímpetu da festa é dos das colegas, sobre todo cando se trata de iniciarnos nun dos hábitos máis nocivos que comeza de media aos 14,7 anos na rapazada galega. Si sí, familia comareira, estamos a falar do tabaquismo Mi madrina, a min parece mecedísimo. Que noxo. amor de papel, onde que che son fiel, aunque faga coordenada raiña de tapas duras, non funcionan. A nosa comunidade rexistra 10 mortes ao por consumo de tabaco. E, na que as cifras son relativamente boas en comparación ás do resto do estado, compre recordar que o consumo de tabaco relaciónase con varios tumores, entre os que destaca o cancro de pulmón, enfermidades cardiovasculares como a cardiopatía isquémica ou enfermidades respiratorias como a EPOC. Porén, os cigarros, os cigarros non son a única preocupación, pois entre os adolescentes están de modos vapers. Estes aparellos cos que inhalar vapor de auga en lugar de alquitrán véndense disfrazados de sabores, e dende o punto de vista científico, está demostrado que teñen moito perigo para a saúde polas sustancias químicas dos líquidos que albergan, moitas delas cancerígenas. De feito, xa existe unha enfermidade derivada do consumo de vapers, a denominada EVALI. <risa> Os cigarros electrónicos ou vapeadores teñen, veñen en múltiples formas e tamaños Os máis actuais non se parecen aos cigarros senón a bolígrafos, memorias USB ou outros objetos Posúen unha batería, un elemento que produce calor e un pequeno recipiente para agardar o líquido Producen un aerosol ao quentar o líquido que contén nicotinas, saborizantes e sustancias químicas As persoas inalan o aerosol así como tamén os fumadores pasivos Co cal, ainda que o termo vape semella que é vapor o que se consume non é certo Non é auga e pode ser perjudicial para a saúde. De feito, a maioría dos vapes conteñen nicotina existe evidencia científica sobre que esta sustancia causa danos ao desenvolvemento cerebral dos adolescentes. E vos, familia Gomareira, que opinades destes novos cigarros electrónicos? Terrible. Eu sí. creo que o demo disfrazado de anxo. Correcto. Porque chovendo en cuma quen que é moito mellor que o tabaco é igual de malo. E ademais, para min o peor é que é moito máis accesible, que se pode comprar mm. de maneira moito máis fácil. Pero, según teño entendido, o goberno vende proibir as, os sabores nes, nos, sí, nos vapers. Sí, pero os vapers como tal non están proibidos. Os vapers non, pero hai, hai algo que os fai moito máis aditivos é que eh, teñan eses sabores de feito, os cigarrillos mentolados, xa hai uns cantos anos que se prohibiron. Porque o que, o que claro camufla ese sabor, ese regusto do, do tabaco, e fai ainda máis aditivo. Entón, agora, veñen de facer o mesmo cos vapers. Os vapers van a poder seguir comercializándose, pero non con sabores. Que hai sabores de todo. eu Vin de piña, de sí. chocolate... Sí, sí, de de, creche, de todo o que queiras. Sí. Entón eh, parecen caramelos, pero... De callos no tamén, no son. ningún. Sí. Ah. Bo. De de de <risas> que dixo? Vai, vai, vai, vai. Vaper de este. callos. <risas> A semana pasada eh, escoitábamos un grupo da Contorna de Ordes e hoxe de novo na sección música Seguimos en Ordes, dali é Sócran. Detrás deste proxecto está Marcos Couso Sánchez, un artista multidisciplinar que, ademais de ser rapeiro, tamén é ilustrador, muralista, diseñador gráfico, etc. Defínese así mesmo como diseñador de cancións e cantante de imaxes, xa que combina, mistura e fusiona ambas facetas artísticas. Pero é que son Sokram perdón, tamén destaca por ser un dos fundadores do histórico grupo de hip-hop Dios que te criu, que xa estuvo vendo aquí como movede as cabezas, coñecemos ben a Dios que te criu, que ademais estiveron aí unha época de parón, pero hai un, un par de, uns aniños que, que volveron e que se deixen, como digo eu, dando crema por aí adiante. É un grupo que naceu xa no 2003, máis de 20 anos de Dios que te criu. Os glas, os dors, Porén, o que escoitamos estes días é o proxecto de Sócran en solitario, coca al editou o seu primeiro LP, Chubia Ácida, no 2015. Un ano máis tarde foi recoñecido como o mellor artista de hip-hop galego na terceira edición dos Premios Martín Kodax da Música destaca pola súa potencia, velocidade e dicción milimétrica a hora de rapear. tamén pola súa versatilidade en canto estilos, cunha técnica desbordante que toca diversos registros e maneiras de fluir sobre calquera ritmo. É dicir, o MC todo terreo, curtido en centros de escenarios e salas de toda a península. para MC E así, a ritmo de rap, de hip-hop, por moito que a reiche non lle guste, pois, marchamos. Pásalo ben e non mancarse. E manquedes a nigan. Despedimos este décimo programa. Boa, estamos fuertísimos, eh? Que contaba que encontaba? Eh? Imo programa de Cómo eros verdes. Cando cheguemos ao número 20, facemos unha gala especial. Como da Operación Triunfo? Sí, claro. por favor. Que quedarai por abril, mais ou menos? Pois, pues, nada, que dito. Sí. Hai que ir comprando trazo. Hai que ir sí, de sí. largo, Eu é raso. Chaquetita de raso, precísase. Sí, vale. de... sí, sí, sí, Nunca elegante. Eh, Hay que ir elegantes. Hebrillantina eh también. ¿sí? Bueno, claro, brillie un clásico. Ven ya, pásalo, ven no entro Venga, dai en vos, la libertad.